Цієї миті обличчя незнайомця у півоберта глянула на камеру. «Матерідна, це що? Я?» З сюжету доходив до Богдана поступово. «Це ж якраз і показує того, хто, хто усе скоїв, зрозуміло. Для цілої країни чоловік у пальці був тим, хто вчинив, Жахливий злочин. Для Богдана ж ця людина ставала насамперед його двійником. Обличчя незнайомця у півоберта застигло на кілька секунд, адже відеооператори інтернету давали можливість аудиторії добре роздивитися. Це я? Скоти, суки, «Ви хочете сказати, що це я?» Сам не розуміючи, до кого подумки кричить, Богдан мав бажання розтрощити увесь світ. А людина, який невідомо з якого щастя присвоїли його ім'я, вже проходила через касу, після чого відбулася зустріч з двома охоронцями і наступні кадри – демонстрували тісне приміщення кімнати охорони. Розборки відбувалися Німо, і Богдан, не відриваючи очей, стежив за рухами та жестами того, хто, привласнивши його чесне ім'я, намірився вщен зруйнувати Богданове життя. А далі кадри прискорилися, і важко було відслідкувати і зрозуміти, від чого один за одним у маленькій кімнаті падають люди. Потім зав'язалася коротка боротьба, і ось кінець. Убивця спокійно знищує сліди, перевіряє, чи нічого не забув, і виходить. Волосся заворушилося, руки не самохідь пройшлися по голові. Проте це лише зволожило і без того мокрі долоні. Холодний піт виступав на скронях, утворюючи грубі краплі. Усі вважають, що це він, і увесь той жах справа його рук. Зображення на моніторі застигло. Тепер звідти нерухомо дивилися двоє людей. На одній половинці незнайомий досі чоловік у довгому пальті, на інший він сам. фотки річної давнини, зроблений під час зустрічі з двома друзями у парку. Ще раз витерши обличчя і перевівши подах, Богдан відсунув ноутбук далі від себе і подивився, якомога спокійніше намагаючись уявити, що той у спортивній курці на тлі Старої фортеці також не він, а зовсім інша – незнайома людина. Руки Богдана ковзали по поверхні монітора, коли намагався затулити одяг цих двох, аби залишити тільки обличчя. Нічого не виходило, і він витяг аркуш паперу, Зробив у ньому дві дірки, а тоді приліпив до екрану. Ось так зручніше. Два обличчя на білому тлі. Тепер навіть у тому, хто гуляв по парку, важко було упізнати себе. Напевно, якась портретна схожість справді була, прискіпливо вдивляючись в обличчя. Богдан поступово знаходив спільні риси. І через це... Виходило, на нього збиралися повісити чужий злочин. Причому хто збирався? Не якийсь один зацікавлений та нечистий на руку слідчий. Ні, усі збиралися, усі гуртом. Інші сайти новин крутили практично те саме. Можливо, трохи не такий ракурс зйомки і інші його зображення, що надавалися для порівняння. І ще пояснення. Виявляється, в усьому були винні сторонні люди, яких називали свідками. Хтось, дивлячись кадри розстрілу по телевізору, опізнав і подзвонив. Ситуація загрожувала повною втратою глузду. Можливо, цей варіант був би кращим. Тоді все, що станеться далі, сприйматиметься принаймні безтямно. Проте глуст залишався при ньому і панічно шукав виходу. Як врятуватися? Довести, що не було його у виставковому центрі Нірвана у переденному року, та й взагалі ніколи. Жодна жива душа не підтвердить. Але ж стоп. А генетична експертиза? Ось головна надія. За який час буде результат? Кілька днів, напевно, раз вже кажуть, що ось-ось повідомлять, і тоді усе з'ясується, адже помилок там не буває. ДНК – річ іще специфічніша, аніж відбитки пальців, яких, до речі, Богдан там теж не лишав, але ж міг їх не залишити і той вовчара, що вчинив побоїще». Страшні кадри знов заполонили екран комп'ютера. У кімнаті охорони убивця справді не торкнувся ні до чого. Жодного разу. Але ж у залах магазину. Він постійно щось брав і ставив на місце. Отже, відбитки лишилися. Тільки вони нічого не доводять. Неможливо. Безліч усього. Безліч людей та відбитків. Усе перемішано і переплутано. Ні, неможливо. Навіть теоретично нічого не довести. Де вихід? Що робити? Здатися самому і доводити свою непричетність? Тільки чому здатися? Адже він не скоював злочину. А тому, що всі упевнені, що скоював. Для усіх він головний підозрюваний. І якщо не здатися, то його візьмуть. Так, як іноді показують у кримінальних хроніках. Налетять здоровенні бугаї, заламають руки і укарбують носом у землю. Хоч він нічого поганого не скоїв. Але зроблять саме так, якщо не прийти самому. Не увійти до якоїсь райвідділку зі словами – Добрий день, це я. Тут усі вважають, що я наламав дров у масштабах цілої країни, а я насправді ні сном, ні духом. Звісно, після цього з'явиться можливість розповісти достовірну історію про знайдений у лісі танк і навіть показати його. От тільки лісова схованка ніяк не доводить, що 31 січня його не було у виставковому центрі Нірвана. А найголовніше те, що його версія, навіть якщо її захочуть вислухати, усіх, хто крутиться біля справи, влаштовуватиме значно менше. Це зводило на нівець усі ідеї та сподівання на краще. Якщо його не накрили тут досі, то навряд чи це станеться цієї доби. Богдан розпакував на новоспальник, і заліз у нього з головою. От би й прокинутись завтра зранку і усвідомити, що все це – лише страшний сон. На жаль, така ймовірність дорівнювала нулю. У Дорощанському райвідділі поліції вирувало життя. Неочікувані події – Раптово звалилися на голову людям, які, наче деталі притертого двигуна, виконували свою повсякденну роботу. Екстрим тривав уже добу. Справжній екстрим. На додачу, наче буревій, вдерся столичний чин. Змусивши працювати на незвичних обертах. Часу бракувало. Баку ламотався з експертами по опечатаних квартирах, обмацуючи все власноруч, говорив із затриманими родичами, допитував знайомих підозрюваного. Місцевий персонал не встигав виконувати його накази. Ще ввечері, плануючи їхати в дорожчу, полковник надумав узяти з собою Демида. Московитий та прудкий убійник сподобався йому і тепер виконував роль першого помічника в усіх справах. Втім, додаткові оперативні сили таки довелося залучати. Хотілося б встигати скрізь самому, проте в добі лише 24 години. Сон у готелі був не тривкий, а далі пішло по новій. Нагору треба було Доповідати кожні чотири години. І це нервувало до нестями. Увечері другого дня, вислухавши багатоповерхові деради про свою неспроможність, Бакула несподівано для себе видав у відповідь таке, що співрозмовнику на тому кінці відібрало мову. Олександре Сергіовичу, я розумію, як це звучить. Але, прошу вас, давайте працювати. Від того, що ви кричатимете на мене, слідство не просунеться. Натомість я відчуваю перспективу і працюю. Повірте з натхненням, і результат прийде. Дайте працювати, прошу вас. Про найменший поступ доповідатиму одразу. Я усвідомлюю, наскільки це важливо, розумію і про відповідальність. Повірте, навколо мене фахові люди, і вони стараються. Якщо ви вважаєте, що хтось упорується краще, готовий піти геть. Але сам я так не думаю. Дайте спокійно попрацювати, бо дай добу дві. Мовчанка тривала довго, і слідчий справедливо очікував на своє миттєве відсторонення. Натомість, ну працюй відповіли йому. Але пам'ятай, окрім тебе ще багато людей задієно, і від тебе залежить, хто наприкінці буде в дамках, а хто обістраний з голови до ніг і в подальшому визнаний непридатним. Всі ми за великим рахунком з голови до ніг, і ви не виняток. Найдотепніша відповідь промайнула в голові полковника, але він не ризикнув її озвучити, і не тому, що це вже було б занадто. Просто на горі це розуміли і без нього. Насувалася друга ніч у дорожчі. Відчитавши місцевого начальника Свірського за недречну пропозицію влаштувати на його честь банкет, він випив по сто з Демидом і, намітивши в ранішні заходи, силоміць відправив того спати. Самому ж геть зовсім відбило сон. Увімкнувши ноутбук, бакола витяг кілька аркушів паперу і глянув на годинник. Якщо за дві години випити снодійне, то засне за три. Тоді можна буде поспати. Як мінімум до восьмої. Написавши папірець Майорові з проханням не будити і починати самостійно, він сівся за стіл. Отже, колишній учитель історії Богдан Варибрус, залишившись безробітним 16 років тому, через конфлікт з учнями та їхніми батьками, Живе з чорної археології. У його помешканні знайдено старий металошукач, запчастини, інструкції до нової апаратури та кілька артефактів старовини на різних стадіях реставраційного процесу. У домашньому комп'ютері не закриті сайти, через які все це продається. В хаті не порожньо. Все начебто зрозуміло. За останні дні помічники добре погуляли по форумах, де тема мала достатнє висвітлення. Знайшлися люди з середовища копачів, які знали Варибруса. Отже, підтвердилося і тут. Проте була особливість. Ті, хто підтверджував особисте знайомство з ним, зауважували – що лише зустрічалися. Жоден не заявив, що працювали разом. Хоч копачі, як правило, збираються групами і добре знають, хто у якому угруповані. Отже, варибрус був одинаком. І ще одне стосовно копацької теми. В жодному місці, де робився обшук, не знайшли навіть натяків на те, про що на цілу країну заявив речник МВС «Причетність до здобування та реставраційним зброї. Не виявили взагалі жодної знахідки, пов'язаної з Другою світовою, а рили на совість. Складалося враження, що підозрюваного взагалі не цікавили воєнні сторінки минулого сторіччя От за свідченнями археологів розкопки тут простіші, кількість артефактів більша, а здобутки аж ніяк не нижчі. Принаймні 90% копачів товчуться саме у цій археологічній ниші. Якби Варибрус цим займався, знайшлося хоча б щось. Портрет людини також складався із неабиякими труднощами. Ті, хто знали підозрюваного особисто, часто густо у своїх свідченнях, суперечили одне одному. Вчителі школи, де він працював, узагалі були небалакучими і на силу згадували скупі факти, а на запитання, чи міг би їхній колишній колега вчинити такий злочин, знизували плечима. За те, ті, хто вже вийшов на пенсію, почувалися вільніше. Над ними не тяжила перспектива наразитися на невдоволення начальства. Одна грядна жіночка взагалі заявила, що Вориброс був звільнений несправедливо, а жорстокість річ відносна. Вона ж і зауважила в очі полковникові, що його система поводиться з подібними людьми не менш жорстоко, а слід проявляти твердість раніше, коли формування підлітків лише починається. Вона ж розповіла, що учень, через якого це сталося, був синком можновладця, виробляв, що хотів, і ніхто не мав на нього управи. Лояльними були інші пенсіонери, а старий трудар, у якого вже трусилися руки, і ледве повертався язик, заявив, що сам ладен був стріляти, якби мав з чого. Надивившись на голу порепану підлогу та на півпорожні каплети від пігулок, Бакула вирішив звернутися до колишніх учнів. Самого винуватця шкільного конфлікту знайти не вдалося, адже той перебував за кордоном кілька інших, без особливого бажання, наче за шаблоном, розповіли про акт знущання біля сміттєвого бака, називаючи прізвище Савченка та забуваючи про татушу. А резюме був психом, отже міг. Двоє колишніх учениць таки спромоглися на дещо інше висвітлення подій і пояснили причину жорстокого вчинку історика. Все стало на місця. Психологічний портрет Богдана Вирибруса поступово вимальовувався на темному, розмитому тлі, проявляючи людину з загостреним почуттям справедливості і слабкими гальмами. Чи міг такий витягти зброю і почати розстрілювати тих, хто збирався, припустімо, навісити на нього крадіжку в супермаркеті. Чому ні? Саме такі стають революціонерами і терористами. Адже тоді правий у своїх припущеннях демит і не має ніякого замовного убивства. Та чи не однаково, нехай далі розбирається суд, визначає, хто винен, а хто ні. Їм зараз кров з носа, потрібен той, хто на лиха в виставковому центрі, а для цього... Потрібно затримати Богдана Ворибруса. Крапка. Наступна грань життя. Підозрюваного взагалі виглядала благенько. У Варибруса не було друзів. Тих, з якими можна зустрітися, випити, обговорити різні проблеми. Не вдалося витягти на світ Божий і бодай якоїсь тіні та відлуння амурних справ. Дружина живе за кордоном, має бути хтось, хоч хтось. Опери розводили руками, не в змозі розжитися навіть на чутки. Все заходило у глухий кут. Де може ховатись така людина? Відлючкувати, обтяжений наріканням на долю, Міцний та витривалий, не старий ще чоловік, у якого ні друзів, ні коханки. Додамо той, хто звик тенятися закинутими безлюдними місцями і тижнями жити у спартанських умовах. Логічно припустити у лісі. У нас не тага, звісно, проте відносно глухі місця трапляються. Особливо, якщо бувати на природі регулярно, Щось віднайти можна. До того ж, цілком імовірно, слідопит та копач міг знайти землянку або схрон воєнних часів, цілком придатний для тимчасового перебування. Ось де наймовірніше слід його шукати. І якщо так, у цієї людини не виключено зовсім здали нерви готуватися піти з дому двома днями раніше, вчинити таке і впасти у підготовлену схованку. Нездатний знайти відповіді на численні запитання, Бакула розтягнув нові сіті. По всій країні для дільничих поліцейських інспекторів пішло окреме орієнтування. Шукати мали у відлюдних місциннах, надто звертати увагу на випадки чорного копацтва. Були розповсюджені фотозображення Варибруса та його машини. Вимагали залучення служб лісового та мисливського господарства фермерів. Дільничих зобов'язали провести подвірні обходи селян для збору інформації щодо випадкових та незнайомих людей, бачених за останній період у лісопольових зонах. З одного боку, гребінець виглядав досить густим. З іншого стояло завдання вичисати одну єдину конкретну вошу, яка заховалася десь у товщі лупи та бруду. Спілкуватися з пресою йому рішуче заборонили і, вмикаючи телевізор, бакула лише хитав головою, слухаючи офіційну інформацію від свого відомства. Він, саме він, і більше ніхто був ядром, епіцентром слідства. Саме від нього йшла перша інформація нагору, де її обробляли належним чином і спускали в маси в такому вигляді, якого ті заслуговували. Тепер після заяв про результати генетичної експертизи та деякі інші моменти, він би і сам не схотів вийти на камеру, адже заперечити цю мечню не наважився б, а повторити просто не зміг би. Тут же в ефірі розгорталася протилежна хвиля на захист Варибруса, яку гнали ті, хто був незадоволений владою. Чергова криза плодила нових, невдоволених, тому безліч викривальних передач з'являлося на опозиційних каналах. До них залучали всіх колишніх та ображених. Вільні художники та експерти на пенсії шукали невідповідності портретних рис розшукуваного та кілера з Нірвани, Опальні юристи витягали на світ свіжі приклади корупції в силових структурах. Двічі на заходах такого роду з'являвся і Шендерук, адже зовсім залишитися осторонь публічного обговорення органи правопорядку не могли. Обличчя нещасного речника, кинутого на поталу агресивним журналюгам, не виражало нічого, окрім розгубленості. Вуса смішно настовбурчувались і смикались, очі бігали, а язик завчено промовляв одні й ті самі фрази вийти за межі яких був неспроможний. Героїчно витримуючи плювки, Шендеру уперто намагався довести на цілу країну, що йде дощ. Світ клином зійшовся на цьому безробітному копачеві, у якого заклинило психіку. Тепер, наче ланцюгова реакція, заклинило і усіх причетних до справи. Ніби розв'язання багаторічних проблем держави та нації залежало тільки від його затримання. Принаймні на тепер. А завтра не виключено, карта ляже зовсім інакше. На носі вибори не виключено, що все у котре перекрутиться. До влади прийдуть чергові чесні та незаплямовані. І тоді на поталу кинуть не цього клоуна Шендерука, а його полковника Бакулу. І вже не журналістом, а слідчим доведеться пояснювати слизькі та абсурдні моменти справи. І якщо все повернеться зовсім невдало, Саме його старшого слідчого, центрального департамента, зроблять винним і судитимуть за фальсифікацію доказової бази. У пам'яті швидко згинули останні гучні процеси над посадовцями, яким не пощастило стати цапами-відбувайлами, адже колода рано чи пізно закінчується. І хтось мусить залишитися у дурнях. Рейвах здійнявся від самого ранку. Дельбоска давно вже не спав, проте не поспішав виходити до загальних апартаментів. Купа ще вечірніх думок товклася в голові. Ще й недобре перечуття на додачу розуміння що усе йде надто спокійно, аж занадто. Хоч як крути, наближався вирішальний момент, і очікування несподіванки нервувало дедалі більше. Адже сподівання, що усе піде отак, наче по маслу, до самого кінця могло призвести до фатальної помилки. Дон Маріо не сумнівався, що його давно вичислили і обидві групи перебувають під пильним оком тих, кого не влаштовує успішний результат операції. Довга відсутність значної фігури, причим з усією свитою, не може залишитися непоміченою. Отже скоро йому почнуть заважати. Стуки до двері пролунав несподівано. Він скочив з ліжка і відчинив. Поля дреуля, який стояв на порозі, не відчував нічого доброго, ба більше, зазвичай спокійне обличчя того, хто завжди був занурений у свої комп'ютери, зараз змінилося геть з усіма можливими емоціями, викликаними екстраординарністю моменту. Патроне, ми знайшли його і, Рауль збирався з духом, адже інформація, яку належало викласти, змінювала геть усе. «Тільки не кажи, що він мертвий», – знервовано похитав головою Дельбоска. «Ні, патрони, ще ні, але, ну...» Але тиждень тому він розстріляв у публічному місці п'ятьох чоловік, і тепер його шукають по всій країні». І це ще не все. Два дні, як їхні розшукові структури, подали дані до Інтерполу. Це не помилка? Ти впевнений? Дельбоско уп'явся поглядом у Рауля. Так, патрони, я відповідаю за цю інформацію. Помилки бути не може. Ходять все побачите самі.